Kelly Neil nélküled. IPC könyvek, KFT, Budapest, 2019. ISBN 978, 963, 635, 692, 7. Fordította Szántai Zita. Felolvassa, Ambrus Attila József. Egy éve találkoztam ámai masszonyával. Ahhoz képest, hogy egyikünk sem hitte, hogy létezik szerelem első látásra, elég közel kerültünk egymáshoz. Laylach McDonald, gyönyörű, céltudatos, makacs, és szavakba sem tudom önteni, milyen csodálatos minden más szempontból is. Nem mellesleg megrögzött vegán és harcos környezetvédő. Lilach McDonald, a nő, aki megtanított újraélni. Lilach McDonald, az ember, aki oly sokat adott, ám megtartott magának egy titkot, amivel összetörte a szívemet. Engem Callum Robertsnek hívnak, és ez pedig szerelmünk története. A felolvasó az alábbi támogatóknak szeretné megköszönni, hogy a hosszú éjszakákba nyúló felolvasás,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 Schmidt András, Sebestyén Erika, Szabó Anna, Szép Katalin, Szírtesi Attila. Youtube csatorna VIP kiemelt támogatók. Bérces Péter, Iller Mihály, Tisler Mária. Patreonos, Alap Patronauta tagságú támogatók. Bérces Péter, Ediskey Kukac Éva, Gagok P Kukac Gabi, Hemmert Ferenc, Krimánné Szép Katalin, Otrók Balázs, Szepesi Andrea, Szilágyi Zoltán, Sziszike Egy Kukac Csézita, Zoltán Piper Kukac Busmen. Patreonos középasztronauta támogatók. Agárdi Levente, Barna Csilla, Farkas Éva. Patreonos kiemelt szupernauta tagságu támogatók. Német Árpád, Sánta Csaba. Képalos, bankszámlás, kiemelt állandó támogatók Miklós Katalin Ilona és Dr. Szabolcsi Ibolya. A hangos könyv 2024. július 7-én készült el.